مردامین سرچ نا د مرد حسن مدرسه د مرد حسن مدرسه د مری زار دین نامه شه مرد جانت ته مرد دیوا د مرد مورده منسترチナ د مورده حسن مدرسه د مورده حسن مدرسه موریزر د لانا بهش مور جنت د مور دیوا د مور جنت د مور دیوا رب در کړای و د عظمت له ورته عرشاتې ذات د ورته عرشاتې ذات دم تر پا کو خو نو دی رب ای خیر پاک جنت دے دی رب ای خیر پاک جنت دی موری ته نه لبا نہ تر هر چايه رات گر نا تر هر چايه رات گر عمر دستا شیدن تگرن وم د هر چانا در تر تگرن وم چانا مريزما دیګړه پلا نه خ په میناتي روزځ نه خ په می نتيې روزنا راته روړي بېش پې ګړيز ما په ترض پهخ منجانا ما په ترض به غ منجانا مور مو بچ شړه ګړه تا پژر راته خندا کړړه کړه زہائی رانس تا محبت تا چیدی سمرمی نراکڑا موری تا تا می سلام دیستا عظمت تا احترام دیستا عظمت تا احترام دی تا دزمہ کی پریشتہ یہ زمازڑ غلام دی زمازڑ در تا غلام زم ما غنیم ور جانه محترمه قدردان محترمه قدردان رب دیو وساله غم نکا ژوند ډیره تګران تګران leta na khwarau dar murta ta umidwaryam murta ta umidwaryam rata la pakdala sunasta tu ata intizaryam satu ata intizaryam murta ربدي ما اخلاال ل ما نهشتهچي ت پان زهیم چته پانزادیم موردو منې سر چېنا د مور د خوصن م راسا د مور د حصن مدسا د مې نامې ش مورچان نهته مورډی وا د مورچان نهته